A 117 perc embere ezen a héten. Benyó Tamás, szociális munkás, művészetterapeuta író, költő, akit sok szeretettel köszöntök a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát én azt gondolom, hogy legalábbis az alapján, legalábbis egy ilyen személyes megjegyzést hagytegyek, hogy ahogy olvastam, hogy mivel foglalkozik, illetve ezt a kis önéletrajzot is olvastam, amit megkaptam a kollégeimtól önről, vagy bemutatkozást. Hát egy rendkívül színes egyéniséget takar, én azt gondolom. Úgyhogy itt rengeteg mindenről kérdezném, de hát ugye most ebben a pár percben csak egy-két dologra van időnk, aztán természetesen a kollégáim is majd kérdezni fogják ők meg másról. És, és én most hagyjá arra a hangsúlyt, hogy azt olvastam, ugye Ugye azt tudni kell hogy verseket írt. És ö, itt azt írja magáról, hogy életem egyik fontos állomásának a 95-ös indiai utazásomat tartom, amikor egy szerelmi csalódás eredményeképpen két hónapot töltöttem el egyedül, mint hátizsákos turista Dél-Indiában. Mesélne nekünk egy picit erről, hogy ö, hogy történt ez az indiai kiutazás pontosan? Hát szakítás, ö, szakítás után én elhatároztam, hogy <gül> el szeretnék jutni egy olyan helyre, ahonnan akár jó esélye haza se tudok jönni, mert mondjuk elkapok egy komolyabb betegséget, vagy történt velem valami. Úgyhogy nagyon el voltam kenődve, és két olyan hely volt akkor, 95-ben tudomásom szerint, ami ami mondjuk e, valamilyen szempontból veszélyesnek számított, az egyik e, Dél-Amerika, a másik pedig India. E, fertőzések területén mindenképpen abban az időben India az élen állt. E, gyakorlatilag alig lehetett megúszni egy, egy kirándulást komolyabb fertőzés nélkül, és én akkor abban az időben nyomdában dolgoztam, mint könyvkötő, az étesanyámíknál laktam, tehát félre tudtam tenni pénzt, én fél évig sem nem csináltam, mint erre dolgoztam, Vettem egy repülőjegyet, felszálltam, és tulajdonképpen úgy indultam, hogy azt se tudtam, hol fogok az első éjszaka aludni. Uh -huh. Ö... Arra mennyire készül a csata, arra készült, hogy tartósan kint rendezkedjen be, tehát hogy minden, tehát hogy próbált mindent úgymond felégetni maga után itthon. Vagy... Ő itt szóval arra készültem, hogy nem jövök éve haza. Uh -huh. Tehát, hát ez egy ilyen ö, naív, ö, ilyen kellemes öngyilkos terv volt részemről. Ha. Kimegyek én ott majd szépen a napon eh, meg a eh, színes, szagos világban elkapok valamit, és ilyen csodálatos halállal én ezzel be is fejezem a főri pályafutásomat. És hogy történt az első nap? Tehát azt hogy képzeljük, hogy ki utazott, leszállt a repülő Indiában, és mi az volt a következő? Az is nap az, úgy, az, nap az úgy történt, hogy uh, én még Magyarországon kaptam egy, egy uh, címet Bombéban, amit az illető, aki tőlem ezt kaptam, azt mondta, hogy ez vagy létezik, vagy nem létezik már. Tehát nem is tudja, hogy azok az illetők kint laknak-e még, akik én esetleg uh, kérhették segítséget uh, arra vonatkozóan, hogy legyen hol aludnom. Kimentem, és ezt a Phantom címet ezt bemondtam a drottani repülőgépi taxisoknak, akik utána másfél óráig keringtek velem Bombéban és körgyékén, és végül kiraktak egy olyan házban, ami diplomatáknak volt föntartva, egy ilyen tízemeletes ház bengedő emberrel, listes márvány meg márványpadlóval, mi egyéb. Uh -huh. Uh -huh. És akkor itt elkezdődött a történet, ők segítettek abba, hogy az első három nap ne az utcán kelljen aludnom, egy olyan lakásba Uh, lakásnak a kulcsát kaptam meg, amit már kiürítettek, és villanc sem volt benne, hm. és akkor ott uh, el... Mm, ott tudtam aludni, az első három nap uh, beszereztem a vonatjegyet, hogy tovább tudjak menni, mert nem volt, nem szerettem volna bombéba uh, maradni hosszú távon, és aztán... Uh, Harmadik nap fölszálltam a vonatra, ami levit egészen Indiának a déli csúcsáig, Tamil Duba. Uh -huh. És akkor ott kezdődött a kb. két hónapos uh, uh, hát menetelésem. Uh -huh. Ez hogy telt egyébként ez a két hónap? Tehát tudott dolgozni esetleg, vagy volt, volt, volt egy fix lakóhely, vagy mindig tudott, hogy mondjam, mindig vándorolt valahova? Ezt, ha leírható, ez persze ilyen röviden. Van egy könyv, egy úti könyv, uh -huh. nemzetközi úti könyv, úgyhív egy Most ez már könyv alakban lehet, hogy nem létezik, mert hogy internetes világban élünk, interneten biztos létezik, én nem néztem ennek most az utóbbi évtizedekben utána, e, és ebben a Lonely Planetben nagyon-nagyon részletesen e, le vannak írva e, úti beszámolók alapján, hogy, hogy hol érdemes megszállni, hol érdemes étkezni e, olyan embereknek is, akiknek egyébként nem nagyon van pénze arra, komolyabb szállodák ö, szolgálatait igénybe vegyék. Uh -huh. Uh -huh. És ez a könyv ö, tulajdonképpen én ezzel a könyvvel jártam végig. Uh -huh. ö, két, két államot. Tamir Dadut és Keralát, illetve egy harmadikat, Goát, ami már tulajdonképpen szinte nem is india, mert Uh -huh. mert egy az az állam már teljesen a turistákra volt berendezkedve. Hogyan történt a maga a visszatérés? Tehát mi volt ennek a, a folyamata, és milyen érzés volt, amikor újra itthon, hazai földön volt, úgymond? Amikor hát eltett két hónap, és szembesüldöm kellett uh -huh. azzal, hogy ha tetszik, ha nem élek, tehát éhe halni meg valahogy nem, nem, nem volt akkor igazán bátorságom, úgyhogy úgy egyként el voltam jönni, viszont a hazaérkezésem érkezésem az, és az utána következő fél év az tulajdonképpen egy, egy komplet idegösszoropanásnak felelt meg hogy onnan, amit én úgy éltem meg, mint, mint az életet, vissza kellett jönnöm egy olyan ö, országba, ami, ami nekem teljesen idegenülhatott, és, és, és olyan volt, mint maga a halál. Úgyhogy tulajdonképpen, uh -huh. tulajdonképpen ez így elég. Azért annyit mondja még, hogy, hogy legyen legalábbis örülnék, de ha lehetne egy pozitív igen. kicsengés az interjúnak, hogy azóta azért valamiért rendeződött a helyzet, tehát hogy azóta ö, konszolidálódott ez a fajta... Hát ez, ez, ez a történet, ez nagyon régen történt, 95-ben, nekem akkor nem volt családom, ezt az követte, ezt az indiai ezt azt vette, hogy én utána Szociális területre jutottam, ott kezdtem el dolgozni, uh -huh. a mai napig ott dolgozom. Uh -huh. é, emberekkel kezdtem el foglalkozni, családom lett, és, és elindultunk vidékre. Hadd kérdezem, mert azt láttam, hogy, hogy nagyon sokféle tevékenysége van. Irodalmi, akkor ilyen képzőművészeti típusú foglalkozásokat tart. Pillanatnyilag mi a, az alaphelyzet, tehát hogy miben dolgozik, amivel a legtöbbet foglalkozik ezekben a hetekben, napokban? Jelen pillanatban tatabányán dolgozom a családsegítőben. Uh -huh. Családsegítő és művészeterapautaként. Művészeterápiás foglalkozásokat tartok, Hát jelen pillanatban a vírusra tekintettel, erre a helyzetre tekintettel sajnos csak interneten keresztül tudunk kommunikálni a uh -huh. gyerekekkel. Már, de... a, a, a, már a, a művészeterápia kereteiben arra, arra a óta... művészet, Igen. A, így van, a művészeterápias foglalkozásokat csak messenger kapcsolaton tudjuk megtartani. De... De ez is több, mint a semmi. És kitartanak Úgy, a hallgatók a... ezen az online módon? Igenis, meg nem is. Hm. Egy uh, csoportfoglalko... csoportfoglalkozásnak, vagy pszichoterápiás jellegű csoportfoglalkozásnak mondjuk az egyik lényege lenne a személyes hm. jelenlét. Ami most nem tud létrejönni. Ami most sorból hm. uh, elég erősen. Viszont... Uh, Viszont a másik oldalon meg egészen extrém helyzetnek vannak most kitéve ezek a gyerekek, akik egyébként is, egy, egyébként is nehezebb sorsú, szociálisan problematikus háttérrel rendelkező fiatalok, Úgyhogy még ez is segítség nekik, úgy vettem észre. Úgy képzeljük el, hogy akkor ott Tatabánya környékéről verbúválódik a csoportja, vagy az online miatt? Tatabányáról, igen, Tatabányáról. És egyébként a családsegítőben, hát, igen, a családsegítőben egyébként a műszterápián kívül is ilyen, tehát van más típusú szociális munkában is részt, ezt olvastam, hogy például lakótelepi munkáról nála az önnevét említették, vagy említődött. Igen, lakótelepi lakóterepi munkában is részt veszek. Sajnos ez is online térbe korlátozódik jelen pillanatban. Tehát a terepmunka, személyes terepmunka szinte teljesen megszűnt a szociális munkában ennyi, ezen a területen. Hát legnagyobb rész, igen, a szociális munkában nem egyébként, inkább úgy fogalmazni, hogy átcsoportosult, uh -huh. mert az önkormányzattal együttműködve mi segítünk például az egyedülélőknek abban, hogyha gyógyszerigényük van, vagy, vagy élelmiszertámogatásról van szó, akkor mi segítünk abban, hogy kivisszük nekik. A gyógyszereket, esetleg egy élelmiszercsomagot, másrészt pedig a gyerekjóléti a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően továbbra is működik az ellátórendszer, és ha jön egy jelzés, akkor mi arra megfelelő módon reagálunk, ha egy gyerekes családból, vagy bárhonnan jön egy jelzés. Az kétségtelen, hogy a személyes találkozások azok minimalizálva vannak, és csak olyan esetben történnek meg, amikor amikor mindenképpen szükség van rá. Tehát valami igazi, mi a krízisen belüli krízisben. Egy, talán. Egy, egy, igen, egy, egy krízis helyzetben uh -huh. természetesen szükség van személy. Többnyire ezek a munkák főként egyéni esetkezeléshez kötődnek, gondolom. Közösségi munkára most, most, vagy akár a mostanin kívül egyébként a tatabányai munkájában van mód a, a, ezen, ami visszaterápia mellett, vagy, vagy ez a legfőbb eszköze önnek, hogy valami módon közösségekkel dolgozzon. Én legfőbb eszközöm a művészeterápiás foglalkozás, igen, abból négyet is tartok. Uh -huh. Emellett természetesen egyéni esetkezelést is viszek. Hogy képzeljük el, hogy milyen egy ilyen művészeterápiás kapcsolat, munka, foglalkozás? Mi történik egy ilyenen? A váza egy ilyen foglalkozásnak tulajdonképpen klasszikus csoportterápiás foglalkozás, azt jelenti, hogy tematikailag a tematikája és a felépítése úgy néz ki, hogy miután mindenki megérkezett, egy közös, rövid beszélgetéssel veszünk részt, ahol mindenki elmondja röviden, tömören, hogy éppen most hogy van. Tehát a, személyes, itt... a személyesi helyzetét buntatja be. Igen. Talán. Ezt úgy, úgy, úgy mondják, hogy itt és most. Uh -huh. Itt és most helyzetét tisztázza, vagy elmondja. Ezt követi ebben a foglalkozásban általában egy rövid zenehallgatás, aminek több, több szerepe is van egyébként. A zenehallgatás sok esetben, de nem mindig egy um, irodalmi műnek a felolvasása vagy megismerése ez általában rövid versekről van itt szó vagy vagy akár meséről uh -huh. és ezt követi az alkotás uh -huh. most itt általában megvan meg van határozva a téma uh -huh. a témákat pedig a témákat pedig általában ősképekben határozzuk meg Jelent, Tehát olyan, olyan, olyan képekben, ami a világon mindenhol valamit jelent és mond a, az embereknek, akár Ausztráliában, akár Európában, mondjuk például az anyagyerek kapcsolat, uh -huh, uh -huh. És, vagy a nap, vagy ter, különböző természeti jelenségek, Életkor, életkorilag milyen korcsoportra gondoljunk? Én elsősorban 10 évtől felfelé Tíz évtől fölfelé föl, föl dolgozom olyan uh -huh. gyerekekkel, 18 és korig bezárólag. De mindenképpen igénytől. Függő, mert előfordul olyan, hogy megkérnek, hogy egy 8 éves gyerekkel foglalkozzak, akkor nem fogom azt mondani, hogy nem. Uh -huh, uh -huh. Vannak egyéni terápiás, egyéni terápiák is, mert nagyon sok gyerek van, akit valamilyen oknál fogva nem lehet csoportba berakni. Uh -huh. Többnyire azért, mert ő nem szeretné, uh -huh. vagy nem elég érett még rá. Uh -huh. És milyen az affinitása általában a részüknek Persze nyilvánvalóan valószínű, hogy ahányan vannak annyiféle, de mégis valami tipikus dolog megfogalmazható erő, hogy mennyire kapcsolódnak, mennyire nyitható ki. Ez nagyon változik attól, hogy éppen milyen élethelyzetben vannak. Most például, hogy ez a nagy változás történt az egész világon, most ebben a helyzetben, amiben a világ van, okay. olyan ö, fiatalok is bejelentkeztek, hogy szeretnének csoportban részt venni, akik már mondjuk fél éve nem járnak egyébként. A másik oldalon viszont vannak olyan fiatalok, akik élő csoportban jártak, de ide már, ide ebbe az online térbe már nem tudom őket behúzni, vagy, vagy maga miatt, az online tér miatt, hogy ez nekik idegen, vagy pedig amiatt, mert olyan, esetleg olyan súlyos depresszióban vannak, uh -huh. amit így, így már nem lehet, ilyen, ilyen távterápiában már nem lehet kezelni. Tehát intenzívebb személyességet igényelne, ha jól értem Igen, így van, így hát. van. A héten ugye a hét embereként már beszélgettünk egy úgynevezett mérföldkörről az életedben, ezt indiának nevezem, vagy hívom, ugye egy indiai utazáson vett annak idején részt, és említett nekem egy másik mérföldkövet is, egy olyan mérföldkövet, ami nagy hatással volt az életére, ez pedig az, amikor 2000-ben a barátnőivel Budapestről vidékre költöztek, és ott négy évet töltöttek, Ön ugye egy elmeszociális otthonban dolgozott akkor, és azt mondta nekem, hogy a, akkor a hite és a gondolkodás módja megváltozott, és ez a változás meghatározta az életét. És igazából ott a faluban, erdőben, a semmi közepén, idézőjelesen, abban az elszigeteltségben, körülbelül úgy éltek, hogy olyan, olyan érzés volt ott élni, mint a kakuka fészkében című könyvet, hogy filmet is mondhatnám. Milyen volt ez? Beszéljünk egy kicsit erről, hogy... Miért költözik ki valaki négy évre, idékre, és tényleg a semmi közepére elszigetel? Itt van velünk? Igen. igen. Egy kicsit korábbról kezdem. Jó. 98 vagy 99-ben nem, nem emlékszem pontosan, volt a teljes napfogyatkozás uh -huh. Magyarországon. És mi körülbelül ebben az időszakban határozzuk el az akkori barátnőmmel, hogy akkor családot alapítunk, de akkor már arról volt szó, arról beszéltünk, hogy ezt nem Budapesten fogjuk megtenni, hanem elmegyünk jó messzire Budapesttől, egy idilli környezetbe, tulajdonképpen egy kicsit meseszerű volt az egész, mert fogalmunk nem volt, hogy, hogy hova szeretnénk menni, arról meg aztán végképp, hogy mit fogunk mi ott dolgozni. Uh -huh. De fogtuk is, kitaláltuk, hogy egy olyan vidékre költözünk, jó messze 200 kilométerre Budapestről, ami, ami sokkal nyugalmasabb és vadregényesebb. Így, így döntöttünk egy település mellett. Azt most inkább nem árulnám el, hogy, hogy ez a település hol volt. Azt elárulhatjuk, hogy miért nem szeretné ezt elárulni? Még egyszer... Azt elárulhatjuk, hogy miért nem szeretné ennek a településnek a nevét elárulni? Tehát, hogy mi annak az apropója? Ebből a, ebből a négy évből egy könyv készült. Aha. Uh -huh. És ennek a könyvnek most keresek kiadót, uh -huh. és a könyv szempontjából meglehetősen fontos, hogy, hogy ne lehessen felismerni azt, hogy ez hol készült, hogy ne lehessen felismerni, hogy mondjuk melyik és otthonról van benne szó például. Értetően. Tehát nem szeretnék, nem szeretnék sem személyeskedésbe belemenni, uh -huh. sem pedig más embereknek az érzékenységét megsérteni. Rendben, ez, ez érthető és is. Térjünk akkor vissza magára a történetre, hogy ott mi történt. És kinéztük a, gyakorlatilag a térképről, ahogy annak idején én kinéztem Indiát, uh -huh. úgy kinéztük a térképről, hogy na most akkor hova fogunk elmenni, és fogtuk, lementünk az autóval, kihítottuk az újságot, és, és gyakorlatilag az első hirdetésre rákaptunk minden lakott területtől jó messzire, gyakorlatilag erdők, meg mezők vettek körül minket, és, és ott láttunk egy csodatos házat, és mi a mi annak ellenére, hogy egyébként mindenki próbált minket lebeszélni róla, uh -huh. beleszerelmesedtünk és akkor ott, ott kezdtünk élni, ott született meg a gyermekünk, és a feleségem a gyermekünkkel volt otthon, háztartásban, uh -huh. én pedig a közelben az egyetlen munkalehetőséggel éltem, mert hogy ott más nem nagyon volt, Aha. egy közelben lévő elmeszociális otthonba helyezkedtem el, mint, mint foglalkoztató. Hozzám tartoztak tulajdonképpen azok, akik termelő tevékenységet nem nagyon tudtak végezni az állapotból adódóan, Mondjuk húsz évvel ezelőtt még zárt osztályberieknek mondták volna őket, hát most zárt osztály nincsen, de állandó felügyeletet igénylő emberekről volt szó. És milyen volt maga ez a négy év úgy megérésben, hogy elszigeteltem a civilizációtól, és azt gondolom, hogy nem csak fizikailag, mentálisan, is azért ez egy nagyon megterhelő feladat, és pont egy olyan szakmát vagy hivatást is választott, ami pedig még inkább lelkileg és mentálisan is megterhelő. Tehát hogyan élte meg ezt az időszakot? Mi az, amire mondjuk rávilágított önben ez az időszak? Ami az egyik legfontosabb része volt ennek, kicsit olyan volt ez, mint egy beavatás. Uh -huh. Ugyanúgy a a Dombon, Dombtetőn lévő elmeszociális otthon és a völgy, völgyben lévő családi házunk szempontjából, mert hogy legalábbis a magam részéről én sokszor konkrétan nem tudtam, hogy ébren vagyok-e vagy álmodok. Uh -huh. Olyan dolgok történtek és mi ezt úgy éltük meg, mintha egy mesében lettünk volna, ami, nem feltétlen, ami nem, nem feltétlen volt mindig pozitív, borzasztó kitettség és, kitettséggel és kiszolgáltatottsággal járt, mert hogy mi tőzsgyökörös városi, fővárosi emberekként nekünk fogalmunk nem volt, hogy a legegyszerűbb vidéki, vidéken ö, ö, fölmerülő problémát hogyan tudjuk kezelni. Uh -huh. akár, akár az építkezésre is utalhatok ezzel azokat a problémákat, vagy, vagy mondjuk például egy kéménytűz esetén mit kell csinálni. <kül> Úgyhogy eléggé álomszerű, álomszerű volt ez a, ez a dolog. Hát az elmesszesz is otthonban eltöltött időszakról, meg nem is beszélve, mert hogy azokra az, emberekre, azokra az emberekkel dolgozni az arra ez, amit az előbb elmondtam, hatványozottan igaz volt, hogy, hogy a legtöbb esetben fogalmam nem volt, hogy hogy, hogy reagáljak bizonyos helyzetekre. Most amúgy pont egy nagyon aktuális az a téma, hogy tényleg koronavírus idején a városi emberek még inkább vágynak a a, a, a természetbe igazából pont ebbe az erdős falu, amiről ön is beszél, és mégis azt mondja, hogy vannak ennek nehézségei is, hiszen fizikai munkát is kell végezni, tehát akárhogyha arról beszélünk, hogy, hogy meleg legyen, ahhoz fát kell gyűjteni, azt, hogy össze kell aprítani, fel kell vágni, és akkor azt meg kell gyújtani, tehát hogy mindent önök saját maguk számára akár termeltek meg, vagy pedig fizikai feladatokat is elláttak, Miért döntöttek négy év után mégis úgy, hogy ezt az életformát feladják? Annak ellenére, hogyan azt mondja, hogy a hite és a gondolkodás módja megváltozott és meghatározta ez a négy év az életét. Ennek ellenére mégis miért döntöttek amellett, hogy ezt a helyet elhagyják? Hát euh, borz borzasztóan nehéz volt a mindennapi élet. És az, hogy hogy legtöbbször azt sem tudtuk, hogy mit fogunk enni másnap. Uh -huh. Ez egy olyasfajta kiszolgáltatottság, amire nem lehet hosszú távon berendezkedni. Arról nem is beszélve, hogy a páromnak is lejárt az az időszak, hogy ő otthon maradhat a gyerekkel, és neki is kellett volna munkát találnia. Uh -huh. Nekem négy év után én magam úgy éreztem négy év után, hogy már nem tudok tovább ott dolgozni fönt az otthonban, és arra is gondolnunk kellett, hogy a gyermekünk, ezt a nevű lányunk intézménybe kell, hogy kerüljön majd oda, aztán később iskolába, és ezek a körülmények, ezek abszolút nem voltak. Adottak, vagy nem voltak kielégítőek uh -huh. számunkra. És ezzel döntöttünk. Viszont visszatérve a hit kérdésre, amit Igen. említett, ez a hit volt az, ami alapvetően átsegített minket ezen a négy éven. Amikor tényleg minden nap megéltük gyakorlatilag szinte az apokalipszist. Tehát, uh -huh. hogy fejünkre dől az egész világ, uh -huh. és ez nekünk napi megélés volt. És a hit abban, hogy, hogy ez Istentől van, és hogy nekünk ezt végig kell csinálni, és ebből mi valamilyen teljesen furcsa és titokzatos módon majd előbb-utóbb profitálunk is, az ottani tapasztalatokból. Ez erőt adott azért, hogy mi ezt végig tudtuk úgy csinálni, hogy a család nem szakadt szét, uh -huh. hogy, hogy a későbbi nehézségeket már jóval könnyebben vettük az életben. Úgy érzékelem, most is, hogy beszélgetünk, hogy ön ezt nagyon-nagyon monumentális élményként élte meg, és felmerül bennem az a kérdés, hogy mondjuk négy évnyi i módon elszeparáció, igazából a társadalomtól, az ugye olyanfajta változásokat okoz az emberben, hogy talán már a társadalomtól is egy picit elszakad. Ezt remélem, hogy jól gondolom, és hogyha jól gondolom, akkor hogyan lehet ezután visszailleszkedni, vagy beilleszkedni a társadalomba? Akár egy városi létformába. Ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy mondjuk a négy év az nagyon kevés ahhoz, hogy egy olyan ember, vagy olyan emberek, mint mi, akik nagyon benne voltunk a fővárosi, mindennapi életben, társasági életben, azért a négy év az nem olyan hosszú idő, hogy ebből az elidegenedés tekintetében ez, ez komolyabb gondot okozott. Uh -huh. De ami, ami egészen érdekes, hogy sokszor gondoltuk, hogy a kislányunk viszont, aki oda született, és aki tulajdonképpen a falusi boltnál messzebb szinte nem is jutott az első három évbe, olyan szinten szociálisan érzékeny érzékenyen nőtt föl, uh -huh. és olyan szinten be tudott aztán később illeszkedni a városi, illetve a, a későbbi vidéki iskolai, óvodai és egyéb más közegbe, hogy az az teljesen csodálatra méltó. Uh -huh. Úgyhogy pont az ellenkezője igaz erre, hogy amit, amit a lányunknál lemérhettünk, hogy, hogy rettentően közösségi és, és aktív emberként nőtt föl. valaki gyerekkora óta ír és irodalommal foglalkozik, akkor mi az, ami megakadályozza őt abban, hogy írónak és költőnek tartsa magát? Tulajdonképpen úgy, úgy gondolom, hogy én, az, én írá, az, hogy én írok, az nem, nem egy folyamatos dolog. Uh -huh. hogy is mondjam, úgy kezdődött az egész történet, hogy általános iskolában Nekem azért elég nehéz dolgom volt, mert komoly tanulási nehézségekkel küzdöttem. Többek között diszlexiával, amit abban az időben még nem nagyon, ezzel a tanulás nehézséggel nem nagyon foglalkoztak. Ha valaki diszlexiás volt, az nagyjából rossz számított, és borzasztóan, nehezen viseltem, hogy nehezen fejezem ki magam, és hogy nehéz a szövegértésem legalábbis az átlaghoz képest. És körülbelül 12 éves voltam, amikor teljesen véletlenül találkoztam Kassák Lajos műveivel, és ott szembesültem azzal, hogy létezik egy olyan és forma, a költészetben, ami teljesen formabontó. És ez nekem megnyitott egy kaput, onnantól kezdve én tulajdonképpen az, iskolá, az iskolában, szünetekben, meg órákban, én abban menekültem bele, hogy a saját formabontó hogy a saját önkifejezésemben meneküljek az írásban bontó formában. És így kezdődött el azért irodalmi pályafutásom, ami tulajdonképpen megmaradt íróasztal a pályafutásnak, mert függetlenül attól, hogy valóban az elmúlt 30 évben volt rá példa, nem is egy, hogy közölték a az elsősorban a verseimet, de odáig én soha nem jutottam el, hogy kötetet ki tudjak, ki tudjak adni. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy nem volt egyenletes és nem volt egyenletes a munkám, és, és tulajdonképpen én azért elég kevés verset írtam ahhoz képest, hogy Elég kevés vers született uh, ahhoz képest, hogy 30 éve írok lassan. A vers azt gondolom, hogy az önkifejezése, ön tehát nyilván akkor születik önnél egy vers, amikor úgy érzi, hogy valamit ki kell mondania és ehhez a, pont a vers a legmegfelelőbb forma. Milyen? Azt mondta, hogy akkor kezdett el versírással foglalkoznia, szabadította felönt, amikor látta, hogy kassák sem ragaszkodik a formákhoz. Mi a gond a formákkal? Mert ugye azt mondják, hogy a formákat akkor érdemes túlépni, amikor az ember már azokat nagyon profi módon tudja, és akkor tud forma nélkül is olyat alkotni, ami izgalmas és érdekes önnek általában, a zárt formákkal van gondja, vagy pedig inkább a versben nem találta meg azt a formát, ami az ön személyiségének a leginkább megfelelne? Jóval később, mondjuk tíz éve már írok olyan verseket is eléggé szép számmal, amik, amik megfelelnek az irodalmi formáknak. De, de az én de az, hogy én elkezdtem ezt az egészet, abban nagyon erősen benne volt, hogy képtelen vagyok a megfelelő formában kifejezni magam. Nem csak az írásra volt uh -huh. ez igaz, hanem ez a beszédre is igaz volt. A kommunikációra. Egy értelmiségi családban születtem, és nekem elvileg nagyon fontos lett volna, hogy eh, exakt módon tudjam kifejezni magam, meg legyen a, eh, meg legyen a megfelelő szókincsem, és ezt megfelelő módon tudjam alkalmazni, és ez nekem baromira nem ment. Uh -huh. Viszont ott volt a másik oldal, egy nagyon erős belső kényszer, hogy nekem igenis van mondani valóm. Uh -huh és olyan mondani való, amit úgy éreztem, hogy másoknak is fontos lehet, és ennek ilyen formán találtam tat. Kedvencei közül megemlíti Kassákot, Pirinszkit és Petrit. Nagyon sokféle ez a paletta, és pont ezt a hármat emelte ki, akiknek az életútja, illetve a gondolkodása azért nagyon sokban eltér egymástól. Valóban. Él, éles, élesen eltérnek egymástól. Hát ha csak Pirinszkid ben... és petrit nézzük, ugye hát égés föld. Bennem mégis van, bennem mégis ez, ez egy egységes dolog. De ennek van egy nagyon rövid története. Uh -huh. Horgas Béla, aki már sajnos nem él, Horgas Bélánál jártam én 14 évesen, uh -huh. Egy pedagógusként is dolgozott, és az édesapám fölvette a kapcsolatot, annak érdekében, hogy elbeszélgetne -e velem, hogy normális-e az, hogy én írok, és hogy ilyen verseket írok, olyan verseket írok, amilyeneket. <gül> és ö, el is látogattam Horgas Bélához, aki miközben olvasta az én verseimet, a közben a kezembe nyomott egy piriszki kötetet. És kérdeztem, hogy, kérdezte, hogy én ismerem a piriszkit. Mondtam, hogy nem, egyet, hanem ismerem. És mondta, hogy amíg ő olvasta az én verseimet, én, én olvassam az, a, a piriszki verseket, hogy mégse üljek ott kukán, ne unatkozzak közben. És elkezdtem olvasni a Piliszki verseket, és egyszer csak rájöttem, hogy Uram Isten, hát olyan úgy ír ez az ember, mintha a testérem lenne, mintha én magam írnám, írnám azokat a verseket, amit Piliszki ír. Piliszkinek a versei azért állnak hozzá betentően közel, mert a gondolat és a hitvilága az gyakorlatilag teljes, teljes mértékben megegyezik. Az mert illetve pontosabban fordítva az én gondolkodási hitvilágom teljesen megegyezik a piliszkiével. A, ezzel ezzel ö, ellentétben Petri György, akiben volt szerencsét találkozni még azonban az időben, amikor ő szamizdat költőként ért az életét. Ő neki nem annyira a gondolatvilága, mint, mint az érzelmi viszonyulása volt az, ami engem rettentően megragadott. Az érzelmi viszonyulása ahhoz, ami őt körülveszi ebben a világban. És ami őt elszigeteli. Elsősorban Petri györgy az az, ami engem megragad, a az az, ami engem megragadott az ő verségből, hogy az a fajta elszigeteltség, az a fajta magány, ami, ami az ő írásait jellemezte. Ez hasonlítható ahhoz, amit ő, amiről ön beszélt az előbb, hogy ez a fajta nyelvi nehézség, amiben ön élt, ez hasonló elszigeteltséget eredményezett önben is? A nyelvi nehézség is, komoly elszigeteltséget eredményezett igen, legalábbis érzés szinten. Tehát uh -huh. a, az, az, az én szubjektív oldalról, ezen kívül, ezen kívül a saját a filozófiám az, ami, ami még is még komoly elszigeteltséget eredményezett. Ez konkrétan ahogy, mit jelent? megélem magam körül a világot, illetve ahogy megélem a, a saját hitemet. Ez egy folyamatos elszigeteltséget jelent önnél, vagy pedig úgy érzi, hogy ez folyamatosan nyílik, nyílik, és a világ egyre inkább befogadja önt, vagy ön egyre inkább képes együttműködni a világgal a saját hitrendszerében? Azt hiszem, hogy a világ is egyreikkel befogad engem, de ez kétoldalú, mert az, hogy egy ember befogad a világ, ahhoz ő maga is kell, hogy ő azt elfogadja, hogy őt befogadta. -e. És ez nem mindig, nem mindig sikerül. De ez a fajta elszigetelés, elszigetelődés, és az a fajta... Azok a nehézségek, amiket én, én gyerekkoromban, fiatal koromban is később átértem, tulajdonképpen ezekből, <coughs> ezekből én keményen profitálok is a mai napon. Amikor is a célcsoport, akikkel én művészeterápiás foglalkozásokat tartok, hasonló gyerekek. És nagyon hasonló problémákkal küzdelek, mint amivel én annak idején küzdöttem az iskolában. Ön itt volt most velünk egy héten keresztül, hogy érezte magát? Nagyon nehéz, eh, <hums> nagyon nehéz volt, mert megmondom őszintén, eh, én nekem ebben, hogy én eh, riportot adjak, nekem ebbe az éggyel világosan gyakorlatom nincs és hát kicsit idegen világ ez tőlem, de mindenképpen érdekes, és mindenképpen úgy gondolom, hogy be fog épülni az életembe, és talán segíteni is fog a mindennapi munkámban. Én nagyon örülök, hogy itt volt velünk Lenyó Tamás, szociális munkás, művészetterapeuta. Író és költő volt ezen a héten a hét emberek. Én kívánok önnek további nagyon szép napot, és nagyon jó munkát minden területen, ahol tevékenykedik. Köszönöm szépen!